Навіть хижа кропива не кусалася, а лишила скотала. Ледь підпалені кетяги калини, торкали з гарячого чола, зазирали її в очі. З цього тихого вечора, з рідної стежки, ноги самі знаходили її в зволоженій темряві, злякливих сутінків, підійшов до неї він. Підійшов тихо, наче боявся сполохати її настрій. Солодку розважливість вечора, Хистку гармонію з завечорілого світу. Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, полень вію. Радіють люди, що відпочинуть, А я дивлюся, і серце в Темний садочок на Україну. Голос його тихо, Як томен над берегом. Слова зіходили з уст не квапливу, все щойно народжувались, Шукали собі найдоречнішого місця, Щоби лігти в рядок назавжди лягти так, щоб уже ніяка сила не могла їх перемішати чи зрушити. Лину я, лину, думаю, гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Серце в Катерининих грудях забилось так лунку, що його, здавалось, ночувають уся Богданівка. ягодин, Болтава, Київ, чує його і він, бо чомусь умовк мовку у неї за плечима, навіть подиху не чутно. І в неї ненароком похопилось. Ти зійшла вже й на Україні, і з подих, збуджено залементувала кров у скронях. Вона випросталась, непомітно випустила з рук теплий ціпок, і очі карі тебе шукають на небі синім, не забувають. І таке полегшення зійшло на неї, таке осіяння вирвалося в душу, що вона аж сохнула і стрепенула руками. Він. Уперше прийшов до неї тієї пам'ятної 17 сімнадцятого, коли хтось запалив уночі панський фільварок, і підсвічені пожежищем журавлі всю ніч летіли над їхньою хатою. Великі уперті журавлі збивали крилами вітер. Фільварок горів ще дужче, а Катря стояла посеред двору, і звідси, знизу, здавалося, що журавління крила підшиті червоною підкладкою, що ось-ось вони позбирають зорі на небі, сколотять усіх хмари і запалять світ з усіх сторін. Тато з мамою побігли на пожежу. Малий Грицько міцно спав у зачіпку, а в небосоніж стояла посеред двору на холодному спориші і стежила за журавлиним ключем, що кружляв над нею так низько, що можна було дотягнутися рукою до крила і відчути його прухкість і тепло. А птахи кружляли і кружляли над нею, як заворожені, наче їм не було в небі він йшов як оце, над подвір'ям білокурі. Наче заблудилися в цьому світі і питали в катері дороги в краї з лагідним сонцем, з райськими пущами і солодким зерном. А вона не знала цієї дороги, і тому не хотіли відпускати їх від себе на призволяще. Потім біля фільварку бабахнув постріл, і хтось тось зойкнув, і завиривав людські голоси, і шуравнині ключ, залігши на праве крило, розвернувся, закликотів, Різко набрав висоту, і на катрі упало кілька пір'їнок, що довго світилися в спорожі біля її ніг. Вона не пам'ятає, як зняла із цвяжка чистий домотканий рушник, як вигребла коцюбою кілька вуглин з печі і вибігла на двір. Небо мовчало, як поружній дзвін. Вишневі хмари терлувались над хатою кривавою піною, але Катерина все одно бачила зачарованих птиць, великих і прекрасних. Її уява побільшувала їх, і вони одним крилом торкались сонця, а іншим – місяця. Їхні очі світилися, як квітучі соняшники. Зорі сипалися їм на крила з золотим зерном. Вони дивились на Катерину, а очі їхні просили – «Намалюй, намалюй, ти мусиш нас намалювати, бо з вирією повернуться вже наші діти. Намалюй Катерину». «Намалюй, бо будеш нещасною, як не намалюєш!» Одна вуглина, що берегла жар, пекла їй долоню, наче квапила. «Чого ж ти вагаєшся, Малюй!» І вона розіслала на призбірушник, набожно стиснула трьома пальцями вуглину, аж стрепенулась, наче до молитви склала пальці, наче перехреститься зараз ними, і гарячим недогарком намалювала пташині очі. Дивувалась, що серед ночі бачать і сліпуче полотно рушника, і свою набожно складену руку, і птиць, що вилетіли з якоїсь чаклонської каски, де вони перемогли зло, винищили його гаспицьке коріння і піднялися в небо, щоб подивитись, чи добре впорали свою святу роботу. Рука з вуглиною з першого боязку виводила їхні контури. Лінія сваволила і закаламутувалась, як тріщина в тонкій кризі на яку наступила дитяча нога. Але Катерина далі більше напружувала уяву, зосереджувалась. Кожну свою нервинку віддавала птицям, яких уже починала бачити на полотні. Їх лише треба було правно обвести вугли.